Korrika. <tus> Emberetzi garrina. E, da korrika egiten gu egietan eta... eta... hala. <laughs> <tus> Euskal egiaaren itzulia. Eta bai honetik pasatzen dira, ogeita batean, ez dakit amaiketan edo. Zergatik egiten korrika? Hora, kirola egiteko? Euskararen zat. Taluak eta dena egiten dute gero asoziazioen zat uh, uh, diru eta dena. Aika bada eztu ezer dena? Eh, hiendiak eh, eskaraz mintzatzeko. No, no. Besterik entzun dut, dena, nik entzun dut, eta ibidez, joan dena astean, uh, bada itsasontzi bat ondoratu dena azozioa ikusi hori. Zergatik itxasontzi bat ondoratzen alda. Uraizko dela... Uraizko zontzera joaten dela rik eta... Ala... Eta maiteun zuen, uraizko bat dela... Möntu honetan? Bai... Bai, euririk... Ezti euririk... Joan dena, ashtera, netzen euririk, Bai, baxen, hainitz... Hainitz, bai, hau <gatik> da... orain, hau eki? <bain>, bai... Iguzki han jibarra... <gatik> Hihi! <gatik> Zueka nahi ukete... Itxasun batean lan egin? Bate egin. Oni bai, oni bai. Zergatik? Iltzeko, bravo. Senta maite dut. Zerg gustazen zaitzu itxasuan eta gauzak. Nik ez nuke nahi. Nik ez nuke nahi. Zergatik ez? Zergatik ez? Stabeldur dut onduratzea. Bai, Iltzea... Ba Iltzea. Zergatik ez? Ourtas no, no. bestalde beraz momentu tana badira auteskunde batzu auteskunda edo bozkak direnak departamentuko auteskundeak Ea cerrada biccheriauri entsunutsu yanik baselauri es es es beraz zure departamentu bat mm, bai un appartement De, baionan, ah! departamentuaz uh, ez dakitzea den... Uh, uh, baionan ez dakit, uh, urketen uh, uh, bon, ez dakit, hala. Uh, Urketa bada, bada, bada leku bat, non boskatzen den, baionan beste bat. Baionan hiru lekutan zatitua da, baionan bat, baionan bi, baionan iru. Entzuen zuen hori? Baionan, Bayon tipia... Uh, Baina hendia. Politikak segitzen duzu ebi xkat? Epepepe. Zuek imażinaatzen duzu zuen burua politikari bezala ahondi es tut... tuta? Ez, sekulan. Zendako ez? Ez tuta iniz meite. No, no. Sokatira ditendu zuezak? Noi du. Noi du guai! Nok no no no <tod> da berena sokatira nikastolan? Tiratzen duzu azkar, ba teknika ona? Baina. <tod> Eha, zuen trukoak zer dira, ne? Txokatiran <hazurra> hona izateikoa? Ez dut etzer. <hazurra> ez, tiratzen zu azkarzuk. <hazurra> ez, ez da nora egiten den. <hazurra> bai, me badu, baduzu txokabat eta gero baduzu tilatu. Ez peletako taldea Euskarriko txapeldun milakatu da, joden aste buruan. hori? <hazurra> <Bazenak iten>, <hazurra> <hazurra> ez. Ez duzue segitzen, txokatira? Ez. Nek bakarrik <hazurra> egiten dut. Ez zertan naubigo bai une moment Ongi gaizki nola jokatze dute Ongi Ongi Ongi Eh nek meda kisu bat kantuak bien Quand toi arenak Are botak kantu bat Entzi dut Ikusi ikusten dituzu partida bat uztan Bai bai bai bai ikusi dut bat Ez zakin naiz Ongi jokatu da jona Bai ogei teilu. Ogei teilu. Ogei teilu. Ez du zu irakurtzen egun karirik? Niku bai nikitak bai irakurtzen. Niku piskabatz. Piskabatz. Komunetan delari. Eta zu komunetan zirari, ez du zu irakurtzen? Ez du nez kariratirak!